wa kulla bidaatin dolala, wa kulla dolalatin finnarë. Me emrën e Allahot të gjithë më shirëshmi të më shirësit, Allahot në gjëllë gjëllë mu zotin e vetëm të vërtet e falënderojmë, dhe vetëm për e ti ndihim dhe falje kërkojmë, Allahot në gjëllë gjëllë mu në utëmi të nëruaj për skeqës, e cila nuk është gjëtë jetër vetëm se pasoj e vetëve dhe e veprave tonë, Cili do që Allahu xhënxhelaluu u udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kushta devijoi prej së drejtës, dhe cili do që devijon nga udha e drejtë, askush nuk mund ta udhzojë tek e drejta përveç Allahut xhënxhelaluu. Dëshmoj dhe, dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj dhe, dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i Zotit dhe i dërguar i Ti, paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe mbë gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasën rrugën e ti dhe i në ditën e gjukimit. Allah vëgjën në gjelatë më ndrejtojt besimtarë dhe në Kur'an duke thënë, oju që keni besuar, friksojnë i Zotit ashtu se që meriton të i friksojnë i, dhe se vdekja mësë të i gjejë vetëm se duke qenë musliman. Gjëtashtu i madhë i Zot, i drejtojt në barë njërzimit kërë thotë, i cili ju kryoj juve për një vetje të vetme dhe për i ti kryoj bashkëshortën e ti dhe për i këtyre të dy bashkë i madhë i Zotë kryoj shumë bura dhe gra friksoju një Allahot me emin e cilit përbetoheni ruaj një lidhjet frajfisnore me disyush e djeni se Zotë i mbi ju është mbiqqyrës gjithashtu Zot, Gjellali, neve, Quran, besuar, i madhë i Zotë gjëllë dhe gjelalu unë adretohet neve muslimanëve në poranë përthot o ju që keni besuar friksoju një Allahot dhe mështis një vetëm se mirë dhe drejt. E si pasoj, Allahot do t'u afanë gjynahat dhe do t'u mundësoj që vazhdimisht bënë i veprat njëra, kush i bindet Allahot dhe dërguarit të ti, Muhammedit sallallahu aleyhu sallam, ka fituar lumë të rinë e kësaj bote dhe lumë të rinë e bote së tjetër. Envihim, fjala me mirë dhe me bukur është fjala e të madhe të zotë në kuranën fa me lartë, s'ka dyshim të orientimi me i mirë për mbar është orientimi që la me jetën dhe me vepërn e ti Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Nuk ka dushim se punët më të kësia janë sa jesat në fejë dhe në besim, gjdo sa jesë që uhet bidat, e gjdo bidat është humbje, dhe gjdo humbje përfundon në zjarën e gjëhenemit, në rusë Allahun gjëllë në gjëllalu mu, me emat e ti të bukur dhe me atributet e ti të larta, që të nëruaj neve dhe familje tonë nga zjarën i gjëhenemit. Në zotin gjëllë në gj për gjithë besimtarët dhe besimtarët që janë shkëputur në këto momente dhe kanë lënë angazhimet, punët, hallat e tyre në kësaj bote, lut sa Allahu xhalla xhelaluhu, që t'u ofrojë me të mira dhe bekime dhe mbarësi jetë në jetën e kësaj bote dhe me xhennetet e tij më të mira në në jetën e botës tjetër. Amin. Besimtarit musliman e falendronë Allah unë gjithë dhe gjelalu për mirësi dhe begatit të ti të panumërta dhe nuk ka dushim se mirësia më madhe që i durohet besimtarit në jetë në kësa e bote është që t'jetë në këtë fej dhe në këtë besim. Allah unë gjithë dhe gjelalu e bërë islamin të vetë më në fej të pranuar të këzoti gjithësis për këta është dhe kjo ishte durata që zoti ata gjdo për i gamere të ti Kërë që gjdo pejga merë i Zotit kaftuar në adhurimin e Zotit, kaftuar në fene e Zotit, kaftuar në besimin në botën tjetër, kaftuar në gjdo gjë me të cilën Zotit gjëllë dhe gjelalu në knashet dhe ka ndaluar për gjdo gjë që e hidrom apo zëmrom Allahum gjëllë dhe gjelalu. Gjdo pejga merë kaftuar në Islam. Atërë përse gjithë të pejga merë, sepse kohët ka ndryshuar kulturat, kulturat, Kanë ndryshuar, për këta është të e dhe kanë ndryshuar profetët dhe pegamerët, duke qenë vula e profetësisë në topë, profeti i fundit, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, duke qenë ky burë mëshirë për të gjithë botrat, ashtu si se ka silësuar i madhë i Zotë në Kur'an, u amma aruselnake illa rahmeten lil'alamin. Ne nuk të kemi sillë ty në këtë botë, vetëm se mëshirë për të gjithë botratë, Kështë që mëshira e ti, sallallahu aleyhu sallem, nuk ka qeni kufizuar me shok të ti apo bashkosit të ti, as më të është e kufizuar dhe nuk ka qeni kufizuar me pasuasit të ti, për kundrazi a i ka qeni mëshira e dhuruar për mbar botën, ka thënë për vetën e ti, sallallahu aleyhu sallem, in nëma e në rahmetul muhudatë, unë nuk janë gjithjetër, vetëm se mëshira e dhuruar për i zotët gjëmë dhe gjelanu mu për mbar njërzimin. Vetëm se dallimi është se ai që ndjek rrugën e Tij, përveç se mshirimin që do të meritojë prej Zotit në jetën e kësaj bote, do të ketë mshirim dhe lumturi dhe të mira edhe në jetën e botës tjetër, lut Zotin e Gjithësisë që ne të jemi prej aty në njerëzve që meritojnë të mira dhe mshirën e Zotit në këtë botë, të mira dhe mshirën e Zotit dhe lumturinë Allahu xhënaxhëlanihu në jetën e botës tjetër. Islami si fe ka disa veçori specifike dhe njëndër këto veqëri specifike është se islami është fe e e kulibrit dhe e mesetaris ne më të vërtet e duam Muhammedin sënë Allahum a.s. a i përgjdo besimtar është më i shtrejt se jetëa e ti se shpirti e ti se pasuria e ti se familja e ti se gjithë shka shra ka një jetë në kësaj bote me gjitha të a i mbetet për sëri profet a i mbetet për sëri i dërguar a i mbetet njeri Vetëm se jo si njerëzit e zakonëshëm, por se njëjë cili ka komunikuar me Allahun Gjellë Gjellalu dhe nuk ishte i zakonëshëm në kuptimin e njëjët zakonëshëm, por ishte profet dhe pejga merë dhe i dashur dhe i dërguar i Zotit Gjellë Gjellalu. Fatkesisht, ne jetëm në një ko kur njerëzit kalon nga ekstremin ekstrem. Po po edhe prej muslimanve, sa që ka prej atyre që e trajtojnë Muhammedin sa o srem si kur dy gëzon të vety hynore, Dhe normalisht islami e ndalom një gjithë të tilë për shdo njëri që ka thënë la ilaha illallah. Sepse la ilaha illallah do të thotë se cilësit e Allahu Gjellë Gjellalu atributet e ti nuk i gëzonë. Asë kusht jetër përveçti qoftë këj angel, qoftë këj profet, qoftë këj njëri i mjëra apo njëri të fardot qoftaj. Asë një kryes, asë një gjalesë. Askush nuk mund të ketë virtyte dhe atributet e Zotit Xhelel Xhelalut. Ose thonë ndryshe kompetenca e Zotit Xhelel Xhelalut. Askush nuk mundtë dhe askush nuk mund të, të gëzohet. Ndërkohë që një pjesë tjetër shkon në ekstremin tjetër, cilët e konsiderojnë si një njeri të zakonshëm, dhe nuk është se thjesht ka thën disa diçka të bukur apo të mençur, por se nuk duhet jetë nga të jetë në atë shkallë pasimi dhe dashurie siç bëjnë muslimanët e vërtetë. Nërsa ne thejni, ashtu si shtot një poet, Muhammedun në besheru në ulejse këllë besheri, benhu e jakutetun në nasu këllë hajëri. Muhammedi ishte njëri, ishte njëri si të gjithë njërzit, mirë po në dalim me njërzit e tjerë, a ishte si një gjëvahirë në krasim me njërzit e tjerë. Salallahu aleyhi vësallam. Allahu gjëllë gjëdaluhu, E solli këtë burr sallallahu alejhi wasallam dhe e bëri shembull për çdo besimtar dhe besimtare deri në ditën e gjykimit. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ju keni për shembull Muhammedin sallallahu alejhi wasallam Muhamedi sasin është shembull për çdo besimtar dhe besimtare që e beson Zotin dhe shpreson se një ditë do të takohet me Allahun Xhela Xelali. Esi pasojë, nuk ka udhëheqës apo burr apo njeri i madh në historinë e njerëzimit që tjetër uajtur dhe transmetuar çdo detaj nga jeta e tij siç ka ndodhur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shumë njerëz thonë i ka parë historia e njerëzimit dhe ne nuk dimë për tyra vetëm se një pjesë të jetës së tyre. Ndërkohë se çfarë ndodhte me ta, familjet e tyre, se si ishin sjelljet e tyre në shtëpijat e tyre, se si ishte sjellja e tyre kur mbylleshin në familje dhe në shtëpijat e tyre është errët dhe e pa transmetuar. Mirpo kjo gjë nuk ka ndodhur me Muhammedun sallallahu alaihi wasallam. Çdo detaj jetës ti jash shembul. Jash shembul, si i jetës së tij është transmetuar. Pse? Sepse ajo është shembull. Është shembull thjesht për mënyrën se si duhet falemi. Jo shembul për thjesht për mënyrës e si duhet agjerojme. Jo shembul për thjesht mënyrës e si duhet bëjmë haqim. A i e shembul për gjdo detajt e jetës. Dhe duhet meret si shembul dhe etalon për gjdo moment të zhvillimi të jetës e njëri ju. Se Zoti nuk e ka kufizuar, nuk ka thënë e shembul për ju për mënyrës e si falen i vetëm, apo për mënyrës e si agjerojnë i vetëm, thot është shembul për mënyrës e si agjerojnë i vetë Për shdo besimtarë dhe besimtare, shembul, për ta ështësye dhe jeta e ti është tajtuar dhe transmituar dhe gjdojgjën nga detajet e jetës e ti më të imta në ashtënë në mënyrë që besimtarë të ketë një shembul, e kështë shembul quhet, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhu sallam. ështësye e dytë është se Zotë Gjende Gjelalu mu në Kur'anën famëllar në ka të reguar se ky Kur'an ka dhe komend dhe interpretimë. Fe idha karamahu, fe të të bja kurane, thumme, inna alejna bejane, thotë zotë gjëllë gjëlaru në dukujë drejtuar Muhammed i Sasrem, kur të ta ledzojmë të shpalljen për që ndrohu në shpalljen që ne do të ledzojmë, mosungut, sepse pejga meri zotë i Sasrem, kur i fliste Gjibrili me diçkan nga shpallja, mundohi që ta përsërisë të në mëmënd, dhe i thotë zotë i mosungut, inna alejna bejane, Fe i dha karanahu fe të të bja kurane, thumme in në alejna bejane. I thazoti, kur të të ledzoj Gjibrili shpaldjen, për që ndrohu në ledzimin e Gjibrilit. Pas taj nesim mrekullit do të bëm të dhurat, me morizimin. E më pas, ne do të sielim të komentin dhe interpretimin. Këshëruaj të ajetës së ti, Dhe transmitimi i gjdo detaj që ka të bëjmë e jetën e ti Normalisht është një komend për islamin Një komend për traditën që duhet ndjekë muslimani Në jetën e kësaj bote Sëpse ka njërës që thonë njërë në evë në mjafton kurani Këto hadithet kush i ka shkujt dhe kush i ka thone Kush i ka transmitu A i njërë që e thotë këtë fjalë nuk duhet falet A i njërë që e thotë këtë fjalë nuk duhet agjëroj A i njërë që e thot këtë fjal, nuk duhet Sepse ai thot Kurani dhe Kurani nuk t'i ka pasur një detaj. Kurani nuk thot se kur falet sabahun, as se kur falet dreka, as se kur falet ikindija apo akşam me hapësia. Kurani nuk thot se kur sabahu ka 2 rekate farz. Kurani nuk thot se dreka ka 4 rekate katë farz. Kurani nuk thot për mënyrën se si duhet agjërohet besimtari me detaje. Çfarë duhet largohet besimtari kur është agjërushëm. Kurani nuk thot se si duhet bërë haxhi me detaje, tallafi, saja apo gjëra të tjera. Kësusha i njëri që e thotë këtë fjallë, normalisht gjithë dojë gjë mund të akete emrin, vetëm se musliman nuk mund jetë. Vetëm se musliman nuk e ka emrin. A i gjithë thotë unë i përmbahem Kur'anit, edhe pastaj, s'ka që mduhet mund jetë jetër përveç Kur'anit. Sepse Zotë i Gjëllë Gjëllalu u thotë, u ame i jutën e illaha wa rasulahu, fa inna lehu gjennatin të gjërimin tahti helën harë, Ai që bindet Allahut dhe dërguarit të Tij sallallahu alejhi dhe sallam dhe thot: "O ai që mëkëson Allahun dhe Resulin e Tij, dhe tejkalon kufijtë e Tij, do të hyjë në zjarr, të përjetshëm brenda tij, dhe i ka një dënim të dhunshëm." Ëkushë kundërshton Allahu dhe dërguari i Tij sallallahu alejhi dhe sallam. Zoti xhenxhelalut thot: "Dhe çfarë ju jep Resuli, marrjeni, dhe çfarë ju ndalon prej tij, ndalohuni." Çfarë të hapur i dërguarit, çfarë urdhëroi dërguari bëjeni, dhe çfarë ju ndaloi, ndalohuni duke mos bër dallim kështu në mes Kur'anit dhe traditës së pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Madje pejgamberi i Zotit sallallahu alejhi dhe sellem thotë: "Allahu utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ahu." Zoti më ka dhënë Kur'anin dhe diçka t'ngjashme me Kur'anin. Prandaj kujdes, se mos ndonjëri prej jush, i mbështetur në karike, thotë, "Un pranoj Kur'anin, çfarë ke Kur'ani e marr dhe çfarë nuk e ka Kur'ani nuk e marr." Këta njerëz janë ata cilët do të ndizet me ta zjarë i gjenemit nusë Allahu Gjellë Gjellalu që të nëruaj gjithë dhe për zjarë i gjenemit Allahu Gjellë Gjellalu e bërë i Muhammedin sa osem shembul për shdo besimtare dhe besimtare për këta është su e me ndovë asot inësha Allahu Taala që se bashku të bëjmë një vizit në shpine pe jamin sallallahu aleyhi wa sallam të shohim si si ka jetu këj bur të shohim që si, si silej si si këj bur në shtëpine ti në momentin që i mbyllë të dyërt dhe ishte me, grua, me gruan e ti, me bashortet e ti, apo me fimit e ti. Normalisht, të vizitosh Medinën është një për tre vendeve të shenjta për cilën islami ka lejuar vizitën. Pe jameni zotët sa ose më ka thënë, la të shetë durrihalu illa, illa mesajit i thëllat. Nuk lejo që besimtari përgatitët për udhëtim, vetëm se në tre vendet e shenjta, gjamin e shabës, Xhamin e Medinës dhe xhamin e Kudsit në Jerusalem Zoti e largoft atë dhe e çliroft nga duart e pushtuesve hebrej. Amin. Normalisht çdo njeri që nuk e njeh në detaje Muhamedit (s.a.w.) kujton se shtëpia e Muhamedit (s.a.w.) në Medinë do të jetë një shtëpi e madhe, një shtëpi e famshme, një fmi një shtëpi që e din të gjithë, një shtëpi e cila sa po të futesh në kufit e parë të Medinës bien sy dhe dallohet Një shtëpi e cila është rrethuar nga beduardët dhe rojet e sigurisë, një shtëpi e cila është mbikëqyrur nga të gjitha anët, absolutisht. Shtëpi e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem në Medinë nuk mund ta dalloje, nëse nuk do të tregom të, të dikush se kjo është shtëpia e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Sa Hasan al-Basri rahimahullah, në kohën e Osmanit janë futur në, fut në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, në dhomën e zat të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Thot hasën e lbasriu, po të angrejshet dora në lartë të prekte dora në tavanin e shpis. Dho mëzat thjeshta prej balte, ose prej balte dhe prej degve të hurmave, ndërsa ta raca e shpis dihet ka qenë prej degve të hurmave. Po mirë, në shpi për e gëmejës ose qëra kështë të qëtruarë? Kishte një shimte, një postiqët voglë dhe vetëm kajqë, sa që ku shtrihejnë të, një pjesë e trupit bintën të dhe pjesët tjetër rinë të në zhavarë, ose në rronë, ose në tomë. Sa që ku omerë më në Khatabe, Radio Laot Aranhu, u fut një ditë në shpinë e pejgamerën së osëlem, dhe ku e pa pejgamerën së osëlem të shtri, sepse omerë i shte edhe vjerë i pejgamerën së osëlem, pejga nga që i kishte tonë pejgamerën së os Filoj o meri radiallahu ta ala nuk të qante, me lotë dhe me zërë. I tha pejga meri sa osem, o merë, pëse po qa? Thao pejga meri Zotit, Herakliu, përandori i Bizantit, Kithra, përandori i Persis, kanë në këtë botë mirësi dhe begati, skanku ta qënarin dhe argendin, nërsa ti e i dashur i Zotit dhe i dërguar i ti, dhe shtri është në to, pejga meri i Zotit sa osem, busqeshe dhe jo përgjithë. E latër dha ja omer E në të kune në humfidunja O të kune në lënafil akhere A nuk i i knajhër të ja omer Që ato të i gëzojnë në këtë bot Dhe ne të kemi në botën tjetër Sa omeri bella Radhitu billahi rabba Sa posia Jam i knajhër me Allahun Zotin tim Do të thotë në njërë i pojën Ndoshtë a nuk i ka pas mundësit Pe i ja omeri sa osem thotë në një adith Allahun ma dha mundësin e zgjedhjes Si profet në bretë ose profet njëri i thjesht, dhe zxodha për të qenë profet njëri i thjesht. Salallahu aleyhi wa sallam. Nuk i dhjet nuk të vizit o vlezër të në nëruar, se do të jemi në një situat të lumtur, në vizitën e pejgameris a oselem, që të ketë diqka për të në nëndzjerë, me ngrën ose me pjerë sepse thot nëna e besimtarve, a një shërë, rëdjëllautalana, ndoshta kalon të një muaj, apo dë muaj, dhe nuk në këndizej zjarën në shpinë e pejgamerit salluaj sallam. Ose thot në i transmitim tjetër, ndoshta për një muaj të tërë, ne ushqeshim thjesht me hurma, me hurma dhe me uj. Thot nërman i bënë mëshiri, kalonin dit të tëra, dhe pejgamerit i zotit, sa ose nuk gjendë të ndoshta dhe hurmat më të cilsis më të dobët që të ushqejë vetë mbushë të barkun më të. Kështu që nuk i dihet në këtë vizitë, a jemi me fat e do të na ushqejë dora e pejgamberisausellem, apo ndoshta nuk kemi fat, po do të jemi për aty të njerëzve që ndonjëherë diltë pejgamberisausellem në shtëpi, nga shtëpia e tij, në xhami dhe thoshte o njerëz, nuk ka ndonjëse sonde. Akan do njëçi mund të marë i këta njerëz të ushqejë, sepse nuk ka mëse më çfarë të ushqejë. Sallallahu alaihi wasallam. Vet i Islami në natyrën e vet ka orientuar dhe ka udhëzuar dhe ndërorientimet e Islamit është që njeriu mos jetë i ngopur gjithmonë. Sepse nëse njëri është i ngopur gjithmonë, i ikën mëshira nga natyra e tij. Nuk është ndikues, nuk ndikohet. Jo ja vetëm kaq, po një i cili është i të ngopur gjithmonë, dhe vazhdimisht kjo është natyra e tij, dendelohet nga adhurimi i Zotit. Jo ja vetëm kaq, po smundjet sulmojn trupin e tij për ta hyrë natyra e islamit dhe natyra e muslimanit mirë është të jetë pa barg dhe jo i shëndosh me kuptimin e bargut dhe të mullës sepse nuk është morali i islamit të ngopja e cila e çon njeriu në dembelizmin e adhurimit të Zotit xhallaluhu pyëgmalioni i Zotit sallallahu alajhi wasallam por futën në shpinën e tij bonte një dua gjithmonë e përmendë Zotin Xhallalul dhe Jalalut të bënte dua. Jo vetëm kaj, pejgamberi Zoti saﷺ përpara se të shkonte në familjen e tij, nxirrte misvakun, përdorte misvakun, pastaj futohej për në shtëpinë e tij. Dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë që të vinë në shtëpi pejgamberi Zoti saﷺ natën dhe kanë ndaluar që të shkosh në shtëpi natën pa lajmëruar më herët. Pa dua që të lajmrosh ta dinë njerëzit sepse njerëzit nëse ti shkon pa lajmuar trembën dhe edhe jo vetëm kaq, po nuk janë përgatitur për të pritur ashtu siç duhet. Pejgamberi i Zotit Sallallahu Alaihi Wassalam në shpinën e tij. Pejgamberi i Zotit Sallallahu Alaihi Wassalam në shpinën e tij, nëna e besimtarëve Aishë Radhiyallahu Ta'ala anha është pyetur, i ka thënë nëna e besimtarëve, pejgamberi i Zotit në shpi, çfarë bën? Ky pejgamberi që është jashtë pejgamber. Thonë sahabët, nuk kemi pas mundësi ti mbushim ndonjëherë syton duke e parë për e kamenës asëm, aqëhije të rëndë kisht e profetis asëm në njërës, sallallahu alesëm. Ky burë që jashtisht e në këtë shkallu, gëzonte këtëlloj respekti të kënjërzit, sa që nuk e shi njëndot në sy, sa që të ngopëshim sy të tyrën e fëtyrën e ti, në shpi si është, thotë nëne e besintarve, ka në e besherën në në lbesheri, ishte një i si gjithë njërzit e tjerë I kanë thëmë për si, si, ka thëmë në në e besimtarve, pas tronë të, të robën, qepë të robën, qepë të sandalen, milë të delet, në i transportim tjetër, i shërbën të familjes, sallallahu anëzim, i shërbën të familjes e ti. Dhe kështu, gjoh, dhe kështu e kalon të kohën, dhe i sati rejezane, dhe kurthi rejezane, dilë të nga shpia, sallallahu anëzim. Ndër të tjera është transmetuar se pejgamberi i Zotit sahasem synetët e namazeve i ka pasfal në shtëpinë ti. e tij. Synetët e namazeve i kanë pas i kanë pasfal në shtëpinë e tij dhe nuk i kanë pasfal në xhami. Sallallahu alaihi wasallam normalisht bëhat fjal për një shtëpi e cila ka qenë që derdhëi dera është pist në xhamin e pejgamberit sahasem dhe nuk është rasti sinkoh të sotme që shtëpijat janë larg dhe ndoshta njerëzit nuk kanë mundësinë të falin synetët nëpër shtëpia, për, për këtë arsye i falin nëpër xhamia. Një ulje me pejgamberin sahasul. Pejgamberi zot t'sause nuk dallohej, por tuneshë me të në një meclis. Pra nuk është se kishte një vend veçant, kishte një karrige të veçantë absolutisht si njerëzve. Madje kur vinte dikush nga larg, ishte i detyruar të pyeste kush është Muhamedi në grumbullin e këtyre njerëzve sallallahu alaihi wasallam. Dhe meclisi i ti, tij, ulja e tij kishte disa veçori. E para, modestia. E dyta, përmendja shumë me Zot t'Xhenna Xhelaluh. E treta, Bëm bon të një dua në mezhlistat e tij, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. O Zot më fal, o Zot pranoj pendimin tim, se ti o Zoti e pranon penduesit dhe ti je i gjithëmshirshmi. Jo më kaç, por kur ulej me njerëzit, nuk fliste gjatë që njerëzit mërziteshin. I jepte këshilla të shkurtra. Për këtë është thënë në disa transmetime, pejgamberi sa se më shtul me njerëzit dhe ka dhënë disa këshilla shumë të thjeshta dhe më kaç ka mbaruar me zhlisi. Për shemblë, në një rast janë ullur dhe pejë a meri Zotit, salallahu aleyhu sëlem, ju thosht të shokëve të ti, nëse shihën i dike që ka në e halë ose nëjë nevoj, nëjë në e nevoj, ndimojnë i desa ta kry halën dhe nevojnë e ti, se kjo është një forma adhurimi për Zotit në qëllë që lalu. Ose një rast jetër kërë janë ullur, i ka këshiluar njërzit duke thënë, me në mata vë huajudu ma Allahi ehaden au nidden dhe khalenar, kush vdes dhe i ka dhe vdes duke ju lutër dikuj tjetër përveç Allahut, këj një i do shkën zjarë gjenemi, të allahë në rrë për gjenemi, kërsh vdes dhe i lutët dikuj tjetër përveç Allahut, a ka musliman sot që e bënë këtë punë, fatkesisht ka shumë. Slam të tërbe, varre, tëjtë që e manë, kodër, pashku, duke ju lutë si zotë përveç Allahut. Dhe një rast tjetër kur ashtulur me njerëzit, por ose du ka thën, el muslimu me el men salima el muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslimani i vërtetë është ai që janë të qet njerëzit nga gjuha e tij dhe janë të qet njerëzit nga duart e tij. Ky pejgamber i Zotit, ky burr, si ishte me fëmijët e tij? Për Zotin e Madh, po të lezosh sjelljen e tij me fëmijët e tij habitesh? Por vjen te thatimi radiallahu taala anhu pejgamberi sahasem thotë mirë se erdhe bija ime e puthur mball pejgamberi i Zotit sahasem djalin e tij ibrahimin ka transmetime të sakta e merte e puthte inin in te eren sallallahu alaihi wasallam si sillën me nipën dhe me besat e tij ju e dinin shumë mirë ngjarjen e nipçës së tij vogël i cili një ditë në namazin e drekës i kishte hip në qafë dhe loste kalin e kalin me qafën e pejgamberit sahasem Ze pejgamberi nuk ja prishte Terezin. Saqinjiri prej savës kujtoi se mos ka vdeq pejgamberin seçde dhe e ngriti kokën, sa kurë ngrita kokën, pa shi i kishte hip nip çamçaft dhe lozte kali kalin. Ky ishte pejgamberi sosul. Kur ishte në namaz, e merrte mbështën e tij, Umamen. E merrte në namaz, kur vinte në rukua lëndte, kur çohej nga rukuja e merrte prap. Kur vinte seçde e lënda, kur çohej prap në kat të tjeter, e merrte prap në krah. Ky ka qenë pejgamberi sosul. E donte fëmijët dhe i përgdhëlte, fëmijët në përgjithësi ajo të vdetët apo të gjakut të tij. Sa chimiri për beduin kur e pa në gjende tha pejgamberi Zotit, në një burra famë, si morim çufmita. Unë 14 vjeç hasa kompus asleonin për ty në burrni. Sa pejgamberi sa se e çfarë bëj unë pa se Zoti e ka hedhë mëshirën nga zemra jote. Ky është problemi i jot, nuk është problemi sallallahu alaihi wasallam. Si ka qenë pejgamberi Zotit dhe sjellja e ti me bashortët e ti? Mendoje pa këj burë që do të kshilon të i metin e ti që tjenë të mirë me bashkëshortet e tyre. Dhe ka thonë për vetin e ti që unë jam mej mirë në raportet me bashkëshortet e mija. Si si dhe i këj burë, sajtë. Do tja vetëm dy momente se janë shumë, faktikisht nuk kam registru shumë, të për nuk është koha dhe momentit. Dhy momente. Momente i parë, thot në në ebesimtarve, Aisha Radio Lauta Alana. Thot, nëse unë pisha me gotë, Viteve pejgamberi sahem merrte gotën dhe pinte aty ku unë i kisha vendos buzët. Nëse unë merre një koc për të marr haja, domethën, për për të marr pak mish që ngjen nga ajo koc për shembull, thotë vitëve pejgamberi sahem një të bëndë të njëjtën punë aty ku e kisha bërë. Sallallahu alaihi wasallam. E jodhëm kaq, po transmetohet se në një nga rastet ka qenë bashortë aty duke ndevet dhe s'ka mund tipin devet. Devera që në Olor po s'ka mund. Ka shku pejgamberi sahem, ka vur xhunin e ti dhe nëna në e besimtarve ka vënë këmbën e saj mbi gjumin e pejgamberit salem, pastaj ka kërcy mbi devën. Ky ishte Muhamedi salem me bashortët e tij sallallahu alejhi wasallam. Jo vetëm kaq, po trishe me Muhamedit salem do ta gjen ishë një burr i cili ishte burr shakaxhi. Nuk ka qenë zym, nuk ka qenë vrazh, nuk ka qenë ashpër. Saçi thot njëri prej sahabeve, thotë pejgamberit Zotit, po ti shumë bën shaka. Pejgamberi salem tha, "Un bëj shaka, po bëj shaka vetëm më të vërtetën." pa nuk gjeje, nëse bësh aka, bëj aka me të vërtetën sallallahu alaihi wasallam. Njëjaj interesante ka qenë një burr në Treq, po she pejgamberi sa selam, ai donte shumë dhe ai donte shumë pejgamberi sa selam. Dhe i shkon te pejgamberi sa selam nga mbrapsht dhe më sytë ta shtrëngon. Ai bonte me lviz pejgamberi sa selam nuk e lente. Dhe filloi pejgamberi sa selam të bërtiste, kam një sllav për çit, kam një rob për çit. Ku aljoja në zonën e pejgamberi sa selam Tha, pa, tretun, tha, sa po nuk bën shtretë nuk fiton me mua. Tha pejgamberi sa them ti nuk bën shtretë në kët botë, por te ka Allahu je shumë i shtretë. Te ka Allahu Xhela Xhelanu je shumë i shtretë. Si sille pejgamberi Zotit sa më shërbëtorin. Po mira, ka mundsi që ky pejgamber që ne folëm për të në fillim të ketë pas shërbëtor, po ka pas një shërbëtor. Një grua prej gravëve të Medinës e merr djaloshin e saj 10 vjeçar dhe e çon tek pejgamberi sa them të thotë pejgamberi Zotit, kët fëmijë e komlon në shërbimin tën. Thot Elesi, radiallahu ta'ala, nuk shërbetore i pejgamesa osem I kam shërbjur pejgamesa osem 10 vjet Dhe me dorën e ti ndo njëherë nuk me ka prekur Dhe s'ka thëndo njëherë që unë e kam bërë gabim në i diqka Of, ose pse Nuk më thëndo njëherë për diqka që e kësha bërë, pse e bërë Ose për diqka që se kësha bërë, pse nuk e bërë Salallah më njës Si ishte silja e pejgamesa osem Me fëqinjët e ti Pa toja mesallam nuk do të futet në xhenet ai njeriu që ka një komshi dhe komshiu nuk është i qet për ti, ti, ti. Dhe pejgamberi zot e sasem nëse theri diçka në shpinën e tij, e çonte dhe e shpëndante tek fqinjet e tij, madje ka pas për fqinjet e tij hebrej. Ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shpinën e tij dhe me njerëzit e tij më të afërt. Nusallahu xhala xhalaum që tihet për ne shembull, nusallahu xhala xhalau që ne bashkojmë të bashkoj جناته التي مثل من جنات الفردوس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عبده ورسوله الذي اصطفى وعلى اله وصحبه ومن والاه ما بعد Falënderojmë Zotin Xhallatul Alamin për mirësitë dhe bekimet e Tij që i qofshin me Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam. Normalisht përveç jetës së Tij normale si njerëj, në shpinën e Tij pejgamber sahem kishte dhe jetën e Tij si adhurues Sallallahu Alaihi Wasallam. Nëse pejgamberi i Zotit sahem çohej për të fal namaznatë, i nuk e ndërprishte namazin e natës vetëm se në një kohë shumë të shkurtër që bëhej gati për namazin e sabahut Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibn Mesudi, një ditë thot, një natë fletat në shpinë e pejamerës osërem. Dhe u lidha mas pejamerës osërem në mazë, filloj e lë Bekaren, mendova se në 100 ajetet e para dhëtë të ndërpresë, dhe e sa e mbaroj, thasht të anit dhëtë bjeri në rëku. Pastaj thafilloj e Ali Imranën, thasht të atë 100 ajetet e para, dhe e sa e mbaroj, pastaj thafilloj surën e në njësa, dhe e sa e mbaroj, pastaj ra në rëku dhe rukuja e ti ka qenë gjat sa qëndrimi ti në këmbë. Pastaj rancëshde, dhe qëndrimi ti në secëdhë ka qenë sa rukuja e ti. Dhe kështu ka vazhduar pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Sa që njëherë nëna e besimtarëve kur e pa në këtë situatë, në këtë gjendje, i tha pejgamberit i Zotit, "Po pse kaq shumë? A nuk i ka falll Zoti ty të gjitha gjërat? A nuk ta ka dhënë ty Allahu garantin se je për xhenetlindje?" Tha, "Po. Atëherë pse kaq lodhe dhe mund?" S'përpiqem unë falënderoj për Allahun Zotin tim. S'mësti emun falënderoj për Allahun Zotin tim. Jo vetëm kaq, po kur lexonte Kur'anin ndonjëherë bllokohej. Jo se bllokohej se nuk dinte çfarë të lexonte, po prekej me Kur'anin dhe ndjente Kur'anin. Saqë një nat translojton bashortja e tij, thotë u lidh namaz. Dhe duke lexuar namaz derisa arriti të lexonte ajzot al-Aziz al-Hakim. In tu'adhibhum fa-innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa-innaka ant al-Aziz al-Hakim. O zot, nëse do ti dëndash, ata janë rrotet tu, e nëse fal të je i gjithditur i ti plot pushtet. Ktu pejgamberi Zot sa më ndaloi se ploconte do ta jetin më. Un mundua ta ploconte, të vazdonte, nuk e ploconte, do të më derisa ran nuku, pastaj u çu prap. E nisi se vazhdoi dot. E përsëriti, përsëriti se vazhdoi dot. Pastaj ran nuku, dhe kështu ka kaluar gjithë nata, dhe kur erdhi sabahu, mjegra e ti dhe trupi i ti dhe dhëu në këmbët e ti ishin të lagura. Ky është Muhamedi Sallallahu Alejhi Vesellem në shtëpinë e tij. Ky është Muhamedi Sallallahu Alejhi Vesellem në atë që njerëzit nuk e lexojnë, por që faktikisht na është transmetuar për të qenë shembull për ne besimtarët. Muhamedi Sallallahu Alejhi Vesellem është ai që Zoti Xhelo Xhealu e përzgjodhi dhe në përzgjedhjen e tij normalisht isht, ishin shumë urtësi të Zotit Xhelo Xhealu. Në ndër këto urtësi është zotë Gjell e Zotë Gjellegjelaru nga bërë i jetën e ti të pastër dhe të përkryrë. S.A.S. Sepse nuk mund të ishte shembul dhe etalon vetëm nëse do të ishte i tilë. Për të arshyë, armistë e ti, ose njërzi që nuk janë në fejnë e ti, kur ledzën një jetën e ti dhe kër studion një jetën e ti, dërzohën, thonë, nuk ka par historija e njërzimit burë si këj burë. Dhe nuk mund të jetë zidhje nështë, Për problemet që pësot këpë, përkallon shëqëria njëzore, vetëm se këjë burë, vetëm se këjë burë, salallahu alaihu sëmë. Kështu që a i meriton për në shumë, mërë po ne faktikisht nuk jemi atër ku duhet në raportet më të. Një dit për jamejë zotit sa osem tha, kullu ummeti i dhullu në elgjënët e illamen eba, të gjithë pasu asit e mi, kanë për të fut në gjenet, përveç sa ati që nuk da. Subhanallah. A kanë në një që nuk don më ufut në xhenet. Një, rrugë, që se një dhe i më thonë, atë që rruga që s'njev Zoti dhe pejgamberi i thanë, "A do shkosh në xhenet?" thotë, "Po duhet shë në xhenet." Të gjithë pasuesit e si të mi kanë për të shkuar në xhenet, përveçse atij që nuk don. Kaalu men a biya rasulullah. Sa të kush nuk don pejgamberi i Zotit. Ka men ata'ni dakhal al-janna waman asani faqad aba. Kush më bindet mua, ai ka për të ufut në xhenet. E kush nuk ndjek rrugën time dhe kundërshton udhëzimet e mia, a i do të totë se nuk e do në gjenetit. Allahun në bofre aty në njëzë që e duan gjenetit dhe që e pasojnë pe jamerin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem. Pe jamerin Zotit sallallahu aleyhi wa sallem mbetet dhe do tjetë shembul për shdo besimtarë dhe për shdo besimtarë. Jo vetëm shembul, pa malë për shdo besimtarë dhe për shdo besimtarë. Nusë Allahun gjellë gjellarë që në bashkoj të të një gjukimit me Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem. Thot një poet, thot ahzamu kalbi la të zul, hatta u bëshra bil kabul, wa elka kitabia bëjamin, wa të karra ingi bërë rësul. Pikllimi asnë jesë ka për të më larguar, dhe i sa të marrë lajmin për zotit si jam i përgëzuar. E kur të marrë librin në dorën e djathë, e kur të shlirohet së juim me shikimin e fyturës e Muhammedit sëllëllahi sënëm. O Allah o Zot i Gjithësisë, të lutem me Ty o Zot, namëmatet tuaj të bukur dhe atributet tuaja të larta, që na mëmçosh në këtë botë të jemi në rrugën e Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) dhe të jemi ditën e gjykimit me Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam). O Allah, na mëmçosh të jemi në të gjithë paprojashtim, për aty në njerëzve që do të meritojnë shefaatin e Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) ditën e gjykimit. O Allah o Zot i Gjithësisë, na mëmçosh ditën e gjykimit që të pimë nga dora e bekuar e Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) prej lumit Kauthar.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 Ata që janë gjallë për e tyre dhe ata që kanë druar jetë O Allah o Zotë i Gjithsis, mëslerë në të gjami sot Njëri që ka gjunahe dhe më ka dhe pa e falë dhe pa e mëshiruar O Allah o Zotë i Gjithsis, na mëso që dalim sot për iksaj gjamië Të falur dhe të mëshiruar O Allah o Zotë i Gjithsis, mëslerë në mesin ton Njëri që ka halë dhe brenga pa jazidat i halë dhe brengat O Allah o Zotë i Gjithsis, mëslerë në mesin ton Njëri i cili ka në isë mund O Allah, o Zotë i Gjessis, të lutëm i ty për gjitha ta njërës që në kanë thënë të bëjmë dua për ta, të aralizosh dhe shira dhe qëllimet, të i falësh dhe të i mshirosh. Aqimis salat, inës salatë, të në hanë, lë fashai, lë munkar, wa la dhikru Allahi akbar, wa allahu janu më të sënumë. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah illa llah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah